bud Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mě neodepřel. Milí bratři, měli sestry, srdečno vás vítám. V neděli rogáte, modlete se, proste. K tomu nás povzbuzuje Ježíš. Na tuto pátou neděli o noci Jde o modlitbu. Tady jde hlavně o Bohu, že hodně se mluví o Bohu moudří a chytří teologovi. Tady vykládají, jak se můžeme představit Boha nebo jak o něm mluvit, jaký je. Ale ještě důležitější než vědět, jaký je Bůh, je to druhé mluvit s ním sám. Pravoslavní teologové takhle definují to teologické studium. Jde o to, ne abychom dělali chytré řeči o Bohu, ale abychom dokázali najít přístup k němu, abychom věděli, jak s ním mluvit, jak se modlit. Je velmi důležité, řek, říkáme ty, Bože, s ním mohu mluvit a není nic, co bych mu nemohl říct. On má co říct si i nám. Chce, abychom ho poslouchali a oslavuje nás prostřednictvím Ježíše. Proto tady jsme. Tedy proste a dostanete, aby vaše radost byla plná, říká Ježíš. On nás už zná skrze nás, skrze to, co si myslíme v hloubě srdci nezůstane mu skryto ani ty problémy, ani strach a vinu, kterou sebou nosíme. Tak na začátku této bohoslužby si zamyslíme v tichosti před Bohem, nad tím, co nás dělí od něho i nad tím, co nás dělí od sebe navzájem.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 odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili, jsi ochoten odpustit, vy z nej odpouštím. Já také odpouštím. Bratře a se smíme si být jistý, že Bůh se nám naklonil a skrze Ježíše Krista, který za, sám se vydal na kříži, překonal Moc strachu, viny a smrti. Z jeho odpštěný můžeme žít. To, co bylo už nás, nemá zatěžovat, a co bude nás nemůže strašit. Boží milost je nám radosti a sílou. Hospodin, to bě odpouští všechny nepravosti uzdravuje všechny nemoci Tvé, vysvobozuje od zahynutí život Tvůj. Amen. Modlíme se. Pane nebeský otče, čekáš na naši modlitbu. Často však nevíme, jak, za co se máme modlit. A úlava padla na naše prozby i děkování. Pomoc naší slavosti svým Svatým duchem, vyslyš nás kvůli Ježíši Kristu a daroj nám pokoj a spásu něm, který s tebou a s duchem svatým žije a vládne od věku na věky. Amen. Posad.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 Gospodinovo proroku Jeremiášovi vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let troskát. Obrátil jsem se k panovníku Bohu, aby ho vyhledal modlitbou a prozbami o smilování v postu žíněném rochu a apofelu. Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu, a vyznávalo se mu slovy: Ach, panovníku, Bože velití a hrozby, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání. Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme své volně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soubu. A neposlouchali jsme tvé sluřebníky, proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. mě. nechce, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti, odvrátí tvůj hněv a tvé rozkoščení od tvého místa Jeruzaléma. Tvé svaté hory, nebo pro naše hříchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tu všemi, kteří jsou kolem nás. Nyní tedy Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prozby o smilování, a rozjasni tvář na svou spustošenou svatyní kvůli sobě, panovníku. Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a víš, jak jsme spustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkladáme své prozby o ale pro tvé velké slitování. Panovníků slyš, panovníků odpusť, Pane, pozoruj a jednej, neprodlemej. Kvůli sobě můj Bože, vždy tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem. Blaze tě, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o otci obraze, ale budu ji zvěstovat přímo. Voný den budete prosit mém ménu, a neříkám vám, že já budu prosit otce za vás. Vždyť otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navrátím se k otci. Jeho učedníci mu řekli, nyní mluvíš přímo a bez obrezu. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo hled otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Ježíš jim odpověděl. Teď věříte? Hle, přichází hodina a již je zde, když se rozprchnete každý do svého domova a mě necháte samotné. Ale nejsem sám, nebo otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte souření. Ale schopte se, já jsem všemu svět. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. A na slova Evangelia odpovíme vyznáním naše víry. Připojíme se k písni. Věříme srdečně. sestry, základem dnešního kázání je to, co jsme slyšeli jako první čtení z knihy Daniel. Kniha Daniel bývá oblíbeným tématem i neděli v škole. Dneska asi ne, a každý z nás asi pamatujete ty vám napínavé příběhy o Danielovi v lví jámě, nebo přáteli v peci. Kniha Daniela je určitě nějaký dobrý téma na děti. Ale zatímco první polovina té knihy obsahuje takové poučné legendy o věvnosti v diaspoře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 knihou Biblii. Daniel není prorocká kniha, je apokalyptická, ale není prorocká kniha. Pochází z nějaké doby, kde lidi v Izraeli naříkávali, už nejsou ty proroci, my bychom chtěli mít proroci. A když někteří se snažili to proroctví ten přímý kontakt s Bohem nahrazovat intenzivním studiem Bibly. Jak třeba v 19. století, hlavně v Americe se snažili lajci, to znamená nestudovaní teologovi, ale prostě čtenáři Bibli se snažili tam získat poznání o tom, jak kdy vlastně přijde Kristus znova kdy bude poslední souda, tak začali zkoumat prorocké knihy. A bylo to s více méně prospěchem z toho hnutí studia Bible. Například vznikla ta církev Adventistů 7. Dní. Jsme měli tady hosta před 14 dní toho um, bratra Novotného pochází z té adventistické církvy, ale vznikla tam z tohoto hnutí také třeba ta sekta jehovistu. No, ta snaha je každopádně pochopitelná. Snaha pochopit z Biblii současnost, zkoumat to hluboko,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 Jeremiaše, který vlastně říkal, že ta katastrofa zničených chrámů to bylo kvůli naše vině. My jsme to pokazali, ty boží dějiny v Izraeli a proto nakonec přišel soud. Nebo Jeremiaš to tak vysvětloval, to je inspirace pro dneska, pro dnesek, a ty nevěrný lid boží Izraelité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 Historická postava, je to literální figura, je to literární dílo toto to kniha. Ale ten Daniel Pomyšlený, on zkoumá, jak dlouho to ještě bude. Jeremíš přece řekl to jedna generace, nebo vlastně jsou to dvě generace, ale 70 let to je takový maximální věk života.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 Předstupuje před Boha a modlíte, modlí se. Místo snů nebo vidění je tady zdrojem poznání modlitba. A je to modlitba s popelem na hlavě, kající modlitba. Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu a vyznával jsem mu viny.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 Berme to jako příběh pro dospělý. Zde máme slova modlitby, které nám možná osvětlují, jak to vlastně Daniel dokázal vydržet v té lví jámě nebo v tom ohni, ohnivém peci. Jaký byl vztah jeho mezi, mezi Bohem a s ním, že to vydržel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 Vídu, co způsobilo, souření, co způsobilo velké trápení těch uprchlíků. Co bylo před touhou po návratu a co chceme, aby to už konečně bylo, aby to skončilo. Kdy to vše končí,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 Dělat, co už On pro nás dělal a jak můžeme se natahovat před Ním a k Němu. Amen. milosovaného syna Jižíše Krista. On odnesl křít světa, svou smrti přemohl naši smrt a svým vzkříšením obnovil život. Proto dnes v této době jásá celá země velikoloční radosti. K nám se připojují nebeské mocnosti a zástupy andělů zpíváme chválu zpěv Tvé slávy a voláme bez přestání.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 svému vyvolenému lidu. Chválím tě za tvého jednorozeného syna, který všechna tvá zásybení naplnila ještě náplní. V noci, kdy byl zrazen vzal chleb, zádr díky lámal je a dává svým upřednikom se slovy vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, Točímte na mou památku. Podobně vzal povečeři také kalych, Zda díky a dává jim jej ze slovy, vezmete a píte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouba v mé krvi, která se za vás vylevá na To žíchů. Dočejte kdykoliv budete pít na mou památku. Proto si, Bože, tímto chlebem a kalichem připomínáme, že tvůj syn se stal člověkem, Připomínáme si i slovu, kterou s námi uzavřel. Narodil se mezi námi stolová se vidědenci a dřišníky, vydal svůj život jako oběd, vstal z hrobu, vstoupil na nebesa a usedl po tvé pravici. Odtud nám se sílá svatého a životodárného ducha. Odpřekláváme touževně naše vlastní vzkříšení a dovršení světa, až přijde Kristus znovu v kráse a moci a bude s námi slavit slivenou velkou slavnost. Především ti prosíme, sešli nám lidí svého svatého ducha, aby nás a všichni, kdo sdílejí tento chleb a tento kalich, Spojil ve své společenství a dovedl nás plnost nebeského království, kde se ujmeme svého dědictví se všemi tvými svatými ve světě. Sporu s nimi voláme, Otče náš, který jsi v nebesích, posvědci jméno tvé, přít království tvé, bůj úle jako v nebi, tak i na zemi. Kvěp náš bez těch všichni nám dnes a odpustná naše jako i my odpouštíme naše Jezuse. A neuvedň nás v pokošení, ale zbav nás od zlého, nebo od Tvé zprávství i moc i na věky. Amen. Pokoj, Páně, jak zůstává vždycky s Vámi, pozdravme se nadzájem pozdravu pokoje. Pane, byli jsme hosti u tvého stolu. Oslavujeme tvou lásku a prosím tě. Vezmi náš život do svých rukou. Spomuj nás podle své můry. Dej a dnes že jsme byli spolu u tvého stolu a že pásujeme k tobě tak sobě navzájem. Nejak brzy přijde den, kdy svůj lid ze všech národů přijme k naplnění ve svém krávství. Amen. Jako děti přichází k Otci a Matce, tak i my přicházíme k Tobě, Bože. Přicházíme s naše radosti a s vším, co nás trápí. Přicházíme se stavem našeho tvého stvoření z bídů tohoto světa. Přicházíme za tebou s lidmi, jim jsme zavázaní. Prosíme tě o tvou pomoc a voláme Pane, smiluj se. Myslíme na mnohé z nás, kteří se cítí samý a opuštěný. Tímž chybí člověk, který umí vyslychat, vyslechnout, pochopit a poradit. Nedovol, abychom žili vedle sebe a nedbali o sebe navzájem. Pomoz nám, abychom k sobě byli pozorní, citliví a trpěliví. Proto. To vyvoláme Pane, smilice. se. ti za lidi, kteří nemájí čas ani sami na sebe, kteří se ničí. Braci, jsou neklidní a uštvaní, ust, dej jim přílištost vydehnutí k tichu a k rozhovoru. Pomoc jim, aby uviděli, jak na tom jsou Kvůli ním voláme k Tobě, Pane smiluj se. Prosíme Ti za lidi, kteří mají strach. Strach z lidí, strach sami ze sebe, strach ze života, strach ze smětí. Dej, aby v Tobě našli svoji mír. pomoc nám přijmout Útrpení, které nás čeká. Proto voláme Pane Smilu Prosíme Tě také za tím, kdo jsou sebevědomí, odvážní a jistí, za tím, kterým se vše daří, kteří bez náma dosahují uznání a úspěchu. Chrání před lehkomyslností a těch Dej jim pot, potřebit cít pro zranitelnost druhých. Kvůli nim voláme k tobě, pane Myslíme na všechny, kdo jsou smutní, protože je potkalo zklamání. Protože se jim pokazil vztah. Protože se lhali protože se jim zdá, že nemohou nic změnit. dej jim trpělivost a nedopust a vyztratili naději. Pomoz jim vyslovovat svoje bolesti, své problémy. Otevři něj srdce pro slova, které je potěší a dodají jim odvahy, odvahu, kvůli ním voláme Pane smilující. A pane náš Bože, ty chceš potěšit nás jako matka těší dítě. syn jako otec, který dovolí svému synu odejít a čeká na jeho návrat. Dej, abychom se svěřovali sebe, sebe i svůj svět. A prosíme tě. Skrz Ježíše Krista, našeho bratla a přítela, který s tebou je a bude na věky. Amen. Na závěr uslyšte slova apostola z listu, prvního listu Timotínovy. Především tedy prosím, aby se konali prozby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 Je totiž jeden Bůh, jediný je také prostředník mezi Bohem a lidem je člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe, jako vykupné za všechny. Pořavej vám, a ustříhej vás. Osvět hospodin tvárstvou nad vámi a bud vám milosti. Obrať hospodin tvárstvou k vám a dej vám pokoj.